السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <تصفيق> الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونسلم على هذا النابي الكريم سيد المرسلين وعلى آبه وصحبه أجمعه أمام الله أيها المؤمنون في التقوى أوصيكم وإيايا بتقوى الله فقد فابل التقوى Muslimin Muslimin pada musafir rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam sebuah hadis, An Ali Rabbil Aalat, An "Kun Fi Janaat Fi Batir Al Batir, Faatana." النبي صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله، ومعه مخصر، فنكت، فجعل ينكد بمخصره، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما منكم من أحد ما من نبت منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار وإلا قد كتب شقية أو سعيدة فقال رجل يا رسول الله أفلا نتتل على كتابنا وندع العمل فمن كان منا من أهل السعادة فيصير إلى عمل أهل السعادة وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيطير إلى عمل أهل الشقاوة قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أهل السعادة فيستيرون لعمل السعادة وأما أهل الشقاوة فيستيرون لعمل الشقاوة ثم قرأ فامما من أخطأ واتقى وصدق بالحسن فلن يسيره لليسر وأما من باخل واستغنى وكذب بالحسن فلن يسيره لليسر صدق الله العظيم أو كما قرأ di sahih riwayat Al-Bukhari daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. kata dia kami menghadiri pengkebumian satu jenazah di Baqir Al-Watman Syedina Ali bin Abi Talib dia cerita satu pengalaman dia dengan beberapa sahabat bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata dia pada masa itu, kumpulan sahabat menghadiri pengkebumian satu sahabat yang meninggal dunia, dan dia dikemunikan di bangkai Al-Wabah dari Madinah, telah satu-satunya kupoh untuk seluruh ahli Madinah. Dipanggil panggil Bakat Al-Gharfad. Al-Gharfad termasuk pokok duri. Kerana di Bakat itu dulunya banyak pokok duri. Banyak pokok Al-Gharfad. Pokok duri ini banyak. Maka dipanggil perkuburan itu Bakat Al-Gharfad. Adi bin Abi Talib dia kata, dia bersama dengan beberapa orang sahabat berada di tanah perkuburan Bakat di Madinah Al-Munawar. Fa atana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam faq'ada. Nabi sallallahu alaihi wa sallam Nabi duduk di lorong. Kalau tempat di perkuburan sama ada di Madinah di Baqir ataupun perkuburan di Makkah di Makla. Debak kubur debak debor buat laluan, debak buat laluan jalan kaki satu benda yang kita tak buat di sini kecuali saya tengok kubung di di dekat masjid Al-Bukhari ada apa dalam satu masjid di situ dia buat dia buat petak-petak kubung -petak. ni dia duduk dalam petak-petak macam petak pendak tujuan dia buat macam tu pasal apa? pasal nak mengelak daripada kita buat satu benda yang dilarang oleh Nabi, Nabi larang kita duduk atas kubung dan larangan Nabi ini sangat serius Serius Nabi bukan setakat kata tak boleh Bahkan dalam hadis Nabi kata Satu orang manusia Kalau dia tahu berdosa nya dia Kerana duduk atas kubur Dia sanggup duduk atas jamrah Nabi kata Dia sanggup duduk atas barang api Yang barang api itu boleh Membakar pakaian dia Dan membakar kulit dia Dia lebih sanggup lagi Daripada dia duduk atas kubur Maka larangan itu sangat berat tidak boleh dianggap ringan. Maka kerana itu di Mekah, di Madinah ataupun di tempat-tempat yang orang hati. Kubung dia buat laluan jalan kaki. So kalau nak duduk-duduk di laluan itu, di jalan itu. Jangan duduk di atas kubung. Masalah kita hari ini, di sini kubung kita ini mana-mana ada mayat. Kita mana teratur. Kubung kita, kita masuk saja kawasan kubung itu, mana-mana pun ada mayat, tak tahu mana. Tak, tak tahu tempat mana tak ada mayat, tak tahu. Kecuali kubung baru. Kubung baru banyak lagi tempat kosong, tak ada mayat. Bagi kubung lama, tang mana pun ada mayat di bawah. Duduk di atas itu salah. Sebab orang dulu-dulu, dia buat tu dia buat bangsa untuk orang baca Tantin. Duduk atas bangsa tu itu sebagai salah. Dia nak mengelak daripada darangan duduk acai kubung, dia buat bangsa. Maka dia duduk acai bangsa. Jadi duduk acai bangsa itu dianggap duduk acai kubung. Kenapa Allah-u'alaikum? Sebaik-baiknya seorang duduk. Bila Nabi kata jangan-jangan, itu lebih baik. Nabi SAW menghadiri pengkebunian satu sahabat di Bakat. Bila Nabi sampai di situ, fakta ada. Nabi duduk. Duduk itu duduk di laluan itu. Datang Ali bin Abi Talib apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berada Nabi duduk maka sahabat-sahabat yang lain pun waqa'ada waq'adna haula kami pun pakat duduk di tepi-tepi tepi Nabi. Wa'atu mirthar dan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu tongkat ada beberapa hadis yang menceritakan Nabi ini bawa tongkat Nabi bawa tongkat bukan kerana Nabi tak larat Nabi membawa tongkat itu menjadi amalan Nabi bukan kerana tak larat tetapi amalan Nabi Nabi suka berjalan dengan tongkat maka hari ini pun kalau kita bawa tongkat itu sunnah Nabi SAW di tangan dia ada ada tongkat panekat fajal yalkut bimgharab katali bin abi Talib nabi sambil pegang pangkat tu nabi macam do garih-garih hati takut macam tu summa qala nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian nabi bersabda nabi kata ma min qul min ahadin ma min nafaq manfusah Ilah kutub makannya dari Jannah dan Nann. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata setiap orang daripada manusia, setiap orang yang nyawa, setiap orang yang menapak di atas dunia ini, Nabi kata tidak ada kecuali melainkan setiap orang daripada manusia ini sudah tertulis. Sholro Atul Nafasawu Jami. Nabi kata lagi. Sebab memang disuruh kita apabila selesai pengkebumian satu-satu mayat, disuruh adakan satu tazkirah di perkuburan itu. Dan tazkirah itu orang membawa kepada semua orang yang hadir di pengkebumian itu kepada ingat mati. Itu tujuan dia. Kita nak baca teks, talqin itu apa baca? Tak jadi kesalahan. Ataupun kita nak baca apa-apa. Dan ayat, kita nak ambil satu ayat Quran ke, kita nak ambil satu hadis Nabi ke, kita pun yang boleh membawa orang-orang yang usuh mayat ke bumi mayat ini, bila dengar, dia ingat mati. Sekurang-kurangnya 10 menit, 15 menit itu dia teringat kata satu hari dia akan mati. Setidak-tidaknya 10 menit, 15 menit itu dia teringat apa persediaan dia untuk menghadapi mati. Setidak-tidaknya dalam tempoh masa 10 menit, 15 menit tu hati dia kecut. Mengingatkan tak cukup persediaan untuk menghadapi mati. Apa pun tak apa, tapi boleh membawa orang yang main itu ingatnya kepada mati. Begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ta bagi tahu di depan sahabat semua apabila selesai ke bumi satu mayat ni Nabi kata setiap orang daripada kita yang pernah hidup menyayau di atas dunia ni Nabi kata tidak lain melainkan sudah tertulis bagi kita ini syurga ataupun neraka Wa illa qad kutiba syaqiyah aw dan Nabi kata demikian juga telah tertulis kita ni semasa selama kita hidup ini kita syaqiyah kita ni orang jahat atau saingah ataupun kita ni orang bahagia, orang baik. Kita ni hidup ada dunia ni dah tertulis dah. Tuhan Allah dah tulis dah. Michael Jackson ni sebelum mati istilah. Dia kata apa dekat dia? Dia dah mengucap. Oh, lu kata ke, dia mengucap pun tak guna sampai situ. Kita tak Kita balik kepada agama. Agama kita senang ya. Man kala la ilaha illallah dakhala al jannah. Nabi kita siapa pun masa hidup atas dunia ni Dia jahilaha izallah Dia islam Dah kalah jannah Tuhan dah sainlah dia di syurga Apa dosa dia buat Dia akan dibalik di neraka atas dosa dia Tapi kendiannya dia akan ke syurga Dan kita tidak boleh menafikan Allah untuk meletakkan orang islam dalam syurga Kok mana pun Dia dah dapatlah benar. Sahabat forward satu email kat saya bawah ni. Cerita pada sahabat kita yang apa, yang bodybuilder dulu ni. Malik ni. No, saudara malik ni. No. Forward satu email. Saya baca. Alhamdulillah. Hari ni malik ni. No. Semayang kat tinggal. Daripada dulu. Pinduk pun body Dengan stres benda halus tu. Alhamdulillah hari ni dia saya baca artikel tu lah dia, dia cerita dia tak ada apa dia kata cuma tak tahulah dia kata tiba-tiba dia duduk satu kondo berhadapan dengan KLCC itu cerita dalam artikel saya nak keluar dalam majalah apa dia cerita ni dia perscan dia performance dekat dia dah lama dah duduk di kondo tu dah berapa lama dah dia kata duduk dengar azan mesjid KLCC ni pun dah bertahun dah duduk dengar ada apa kecuali satu hari satu hari tu dia kata dia dengar azal daripada masjid KLCC ni dia kata musik dia betul. Dia jadi cemai, dia jadi rimeh, dia jadi rasa bersalah, dia jadi tak kena sana, tak kena sini. Tak kesudah. Ambil ya, ayat semua, ayat semua, ayat semua. Lepas tu dia dia turun, dia pergi masjid India. Kalau satu banyak orang dok jual buku, -buku gambar, ketek-ketek, kepada Apa dia beli, tak nak dia beli, dia dia beli buku gambar, dia beli kaset, dia beli, dia beli, dia beli, dia beli. Dia balik, dia baca, dia dengar, alhamdulillah. Masa dia pai ceri dia, dia cerita, dia menangis. Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. dia dah pilih satu orang untuk dia selit masuk hidayah, petunjuk dia. Satu sa'adah, satu kebahagiaan untuk orang yang dipilih itu. Tak kira apa. -apa. Apa yang manusia kena buat ialah minta supaya Allah bagi hidayah, minta supaya Allah kekalkan hidayah bagi orang yang dah dapat hidayah. So, hidayah ni Allah boleh bagi, Allah boleh ambil balik. Ini hidayah. Allah boleh bagi dan dia boleh ambil balik tanpa bagi sebab kepada kita. Maka orang yang tak dapat lagi minta hidayah daripada Allah. Orang yang dah dapat minta Allah kekalkan hidayah pada dia. Rabbana la tuziah kulubana. Baada izhadaitana. Wahab lana min latunka rahma. Tinnaka antal wah'ah. Itu doa Nabi baca. Nabi baca malam pekah. Nabi duduk doa. Rabbana la tuziah qulubana. Ya Allah, Ya Tuhan janganlah engkau gelincirkan hati kami saada jika hidayatna setelah engkau beri hidayah kepada kami minta dekat Allah ya Allah hidayah yang ada kat akulah ni jangan bagi tergelincah jangan bagi hilang apa ramai tanya kita jumpa kawan kita adik-beradik kita kenalan kita jiran kita yang satu masa dulu masya-Allah cantik bagus kita seronok tengok dia hari pun jauh baliklah -balik. Jom baliklah. Dia jadi tawaklah dengan dengan Islam ni. Dia jadi tawaklah dengan agama ni. Dia jadi hilang manislah dengan dengan agama ni. Dia nampak kita yang masih lagi doa, jalan ni dia lari. Sebab dia sendiri dah, dah jadi malu. Dia sendiri dah jadi tak selesa. Dulu cantik. Hari ni jadi macam macam apa? Sebab dia menghadapi masalah tawak. Tawak dengan agama satu masa dulu Allah bagi hidayah dekat dia duk tunggu waktu. Duk tunggu waktu ni nak masuk waktu sembahyang ni tunggu waktu. Dia mai satu masa pula dah masuk waktu, nak habis waktu dah tak sembahyang lagi. Lawak. Dia mai satu masa dulu mencari-cari di mana ada kuliah pengajian, mencari-cari. Dia mai pula satu waktu orang hampak pun tak rasa nak Fenomena ini, keadaan ini kena syukur bukan semua orang bila dapat dapat hidayah-hidayah kekal hidayah dekat dia Bahkan ramai orang hidayah hanya sekadar tinggal dekat dia sampai tupi tinggal dia tak tahu ke mana muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah maka nabi SAW alaihi wasallam nabi sendiri nabi doa rabbana la tusighqulubana ba'da id haytana wa hab lana min ladunka rahman ya allah bagilah kepada kami dari sisi engkau rahmat kesian belas Minta dekat Tuhan Tuhan kesian kita Minta tolong dekat Tuhan Tolong kesian dekat kita Ya Allah sesungguhnya engkau Tuhan Yang maha memberi akan sesuatu Kalau Tuhan kesian dekat kita Dia bagi hidayah dekat kita Kalau dia kesian dekat kita Dia kekalkan hidayah dekat kita Kalau dia kesian kita Dia kekalkan kita sebagai orang yang beriman Mati kita mati beriman Bangkit kita di masyarakat bersama orang yang beriman Nabi SAW selesai ke bumi satu sahabat, satu mayat. Satu mayat sahabat yang meninggal dunia. Nabi sebut macam ni. Di depan para sahabat semua. Nabi kita setia orang daripada kita yang bernyawa ni. Melainkan Allah sudah tulis syurga ataupun neraka. Allah telah telah tulis kita ni syakiyah ataupun syakidah. Kita ni hidup agak dunia orang jahat tak? Hidup agak dunia sebagai orang baik tak? Allah sudah tulis bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi statement itu, ada sahabat sudah confused. Macam mana hari ini ada orang confused. Demikianlah zaman Nabi, satu sahabat confused. Faqala rajul, "Ya Rasulullah. Afalan nattakilu ala kitabina wa nadhul amal?" Sahabat kata, "Ya Rasulullah, kalau dah macam tu, Baik kita duduk saja, ikutlah apa takadir yang Tuhan tentukan dekat kita. Tak payah ada amal apa lah. Kalau dah Allah tentukan kita ni, Tuhan so nak pergi neraka, Semayang buat apa? Itu maksudnya. Kalau dah Allah tentukan kita hidup di atas dunia ni, Jadi syakiyam, jadi jahat, Cuba nak buat baik buat apa? Sahabat ni, dia confused. Dia jadi keliru, dia jadi tak faham. Dia tanya Nabi. Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, kalau benda ni sudah ditakdirkan Allah, dia ni beranak main jadi orang kapiak, dia mati pun kapiak. So, no point. Baik Tuhan, tu saya buat dia. Ha, dia malam ikut yang Baik Tuhan, tu saya buat dia. Tuhan buat dia, bagi dia jadi orang kapiak. Lepas tu, nak buat dia dalam neraka. Buat apa? Buat penaya dia. Seolah-olahnya macam tu. Sahabat sudah confirm. Maka ditanya benda ni kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kesamakan kita minna min ahli saadah fayatfiru ila amali ahli saadah. Wal ammaa man kana minna min ahli shaqawa fatatfiru ila amali ahli shaqawa. Min Dek kata ya Rasulullah maknanya kita ni kalau dah Tuhan telukan kita ni jadi orang jahat maka kita ni hidup macam-macam buat jahat. Ya Rasulullah, kalau Allah tentukan kita ni jadi orang baik, maka semua hidup kita kita buat baik jelah. Adakah macam tu maksudnya? Maka ditanya benda ni kepada Nabi SAW. alaihi wasallam. nabi sallallahu wa tala, nabi, jawab, nabi kata amman ahli saadah fa di 'amali saadah. Nabi kata tak bukan macam tu, Nabi kata Nabi kata orang yang baik itu ialah orang yang mudah dia nak buat baik. Bukan Tuhan buat dia, tentukan dia pergi di neraka. Bukan Tuhan buat dia, Tuhan tentukan dia pergi di syurga secara paksa. Bukan macam tu. Tapi manusia ni apabila Tuhan bagi jadi dia di atas dunia ni, dia aku sendiri jadi orang yang suka nak buat baik. Maka Allah teruihkan dia ke jalan terbaik. Adik sini, akidah ahli sunnah wal jamaah. Tuhan bagi jadi manusia, Tuhan bagi akal. Tuhan bagi keberat. Tuhan bagi tenaga. Tuhan bagi dekat kita kuasa untuk memilih. Dengan akal yang Tuhan bagi dekat kita, dengan keberat, dengan usaha kita kita cari kebenaran, kita pilih jalan kebenaran, maka Allah mentakdirkan kita menjadi orang-orang baik dan akhir kita di syurga. Allah nak takdirkan kita jadi orang baik itu. Allah tengok kita nak pilih jalan mana. Kalau jalan baik yang kita pilih, Allah takdirkan sesuai dengan pilihan kita. Maksud apa? Maksud ilmu Allah. Advance. Tuhan tahu lah. Tuhan buat diri eh, ini, dia ni akan pilih jalan baik. Bukan Tuhan tentukan dia pilih jalan baik. Tuhan tahu tahulah, eh, bila aku buat dia, dia akan pilih kebaikan. Maka Tuhan mentakdirkan dia sebagai orang baik, sesuai dengan pilihan dia. Muslimi dan Muslimah yang dirahmati Allah SWT maka nabi sallallahu alaihi wasallam berbagita wa amma ahli syaqawa fa yastaruna li'amalisy syaqawa demikianlah satu orang jahat mudah bagi dia nak buat jahat dia sendiri pilih nak buat jahat dan dia tak mau berhenti daripada buat jahat maka dengan pilihan dia Tuhan mentakdirkan dia menjadi ahli neraka begitu baik Kemudian summa qala nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian nabi baca sepotong ayat. Allah, fa man allaha man aqa wa saddaq bil husna fa sanuyassiru qulul yusra. Dalam surah Al-Lail Allah Subhanahu wa taala berfirman fa amman aqa wattaqa dan ada pun orang yang semasa hidup di atas dunia dia ni aqa dia suka memberi. Dia masa hidup di atas dunia, dia dia suka memberi, dia suka tolong orang, dia suka sedekah, dia suka derma, dia suka infak, dia suka benda tu. Bukan satu banyak, sikit pun cukup. Terlalu, saya tadi saya tengok ada satu banner di depan masjid tu, mohon derma untuk membaik bubong masjid. Sedangkan tengok banner tu, bosan so pun tak apa tak mesti seratus eh. tak mesti seribu. seribu pun tak apa tuan tuan adalah orang yang Allah sebut dalam ayat ni fa amman dan ada pun orang yang suka aqqa suka memberi dia lalu dia tengok nampak ada satu budak cacat tepi jalan dia terlepaslah dia patah balik mai bagi pening dia satu orang yang aqqa dia suka bagi dia suka tulung dia lalu dia rintas tengok satu rentua Rentua dah duduk tunggu pintu toilet di supermarket Yang umur tu tu Umur 65-70 ni tak patut dah Dia duduk depan pintu toilet di supermarket Dok putih duit 20 bank Orang nak masuk toilet Dia tengok rentua tu Dia ambil 5 ringgit dia bagi Dia satu orang manusia yang a'qa Satu orang manusia yang dia Tak boleh hati dia macam tu Tuhan kata bukan sahaja dia ni bukan sahaja dia ni mudah tolong orang bukan sahaja dia ni generous semula bahkan bahkan dia bertakwa kepada Allah jadi ingat ni aku lintah saja orang macam ni aku tak tolong apa Tuhan nak tanya aku yang Allah bagi dekat aku ni bukanlah aku ni bukan orang kaya sangat tapi aku dah ada kelebihan daripada dia otak dia dah kusing kotak dia itu. Taqwa ada di dalam hati dia. Maka Tuhan kata fa amman a'ta wa taqa. Dan adapun orang yang suka memberi, suka menolong dan bertakwa wasaddaqa bil husna. Dan dia membenarkan al-husna. Husna, husna maksud dia baik. Dalam tafsir dia kata maksud al-husna ialah dia percaya kepada kepada pahala dan dia percaya kepada syurga. Wasadaka bila husna dan dia membenarkan al pahala dan hal syurga. Dia percaya kata aku buat baik ni ada pahala. Dia percaya. Dia percaya kata aku buat baik ni akhirnya Allah bagi syurga. Dia percaya benda tu. Mana mana orang yang agak, mana mana orang yang wasaka dan mana mana orang yang wasadaka bil husna. Mana-mana orang yang mudah tolong orang, mudah memberi, mana-mana orang yang bertakwa dan mana-mana orang yang percaya kepada pahala dan syurga, fasan yassiruhu liyusra. Maka kami akan mudahkan kepada dia untuk buat kebaikan. Tuhan. Kalau kita jenis orang macam tu, Allah akan buka lagi pintu kebaikan bagi luas lagi, bagi luas lagi, bagi luas lagi, lagi. Mudah lagi, mudah lagi untuk kita nak buat kebaikan. Kita start satu benda, dua benda, tiga benda, Tuhan buka lagi pintu, Tuhan buka lagi. Pintu kebaikan terbuka luas di depan kita. Kita jadi satu orang yang cukup-cukup suka untuk nak buat benda kebaikan. Demikianlah dalam quran Tuhan kata wa annam man bakhilan wastagna wa kazzaba bil husna fatannu yasiru hul lil usra. Allah Subhanahu wa ta'ala kata dan demikianlah juga orang yang bakhil bakhil kedekut oh benggam tak kirih duit tak jatuh kubambut nak rasa duit dia belanja minum kereta tak pernah ada dia memang bila bila masa bersedia untuk dibelanja. Dan dia tak bersedia untuk belanja orang. Hai jenis macam ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata wa annama banila. Dan ada pun orang yang bakhil, ketekuk. Wa dan dia rasa diri dia cukup. Istighna, sifat dia rasa diri dia wa istaghna cukup aku tak perlu orang. Orang perlu aku, aku tak perlu orang Aku kaya, aku cukup ilmu Aku ada segala-galanya Ini sifat istirna Dan agak pun manusia yang bakhil, watarna dan rasa dia Semua dah cukup Dia mendustakan pahala dan syurga dia kata, aku ni, aku ni terdekah apa? Dia kata, aku ni, Tuhan bagi dekat dalam tulang, Fak, hampir usahlah, betul, apa? Dia tunggu kita bagi. Dia tak percaya, kata kalau dia bagi, dia dapat pahala. Dia tak percaya, kata di sana ada satu syurga. Tunggu orang-orang yang baik-baik ni. Dia tak percaya, yang Ini semua yang ni semua, dia mendustakan kebaikan-kebaikan yang dijanjikan oleh Allah. Fasannu yastiru lil'usrah. Tuhan kata, maka Allah macam ni akan dimudahkan kepada dia untuk buat benda jahat. Benda jahat. Payah kepada dia nak buat baik, senang pada dia nak buat jahat. Pasal apa Tuhan bagi dia jadi macam tu? Pasal dia memilih jalan itu. Maka Tuhan bagi apa yang dia pilih kepada dia. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih. Riwayat al mul Demikianlah tuan-tuan kita bila mati dalam hadis banyak kali kita baca hadis ni Hadis riwayat pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu Kata dari Nabi s.a.w. bersabda Nabi kata al-abdu iza wudi'a fi qabrihi wa tulliya wa hatta innahu la yasma'u soraa aalihi أتاه ملكاني فأقعداه فيقولاني له ما كنت تقول في هذا الرجل أي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله Abdallak Allah membih mukadam dari Jannah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fyarahum jamirah." Manusia Nabi kata, bila mati, bila diletakkan dia dalam Kubah, bila dikambuh, aja dia kembali hanya dia, maylah dua malaikat muka dan nafkah. Nabi kata, ini satu benda, satu hadis ni kalau baca, dia membawa kita ke satu sudut keputusan kesakan dia bawa kita tepi penjuru satu benda semua orang akan jumpa. mati islam ke mati kafir ke mati apa ke jumpa izah wadhi'a apabila diletakkan sahaja di kubur dalam kubur letak aja bergali aja orang yang main letak ni semua bergali aja dengar ketelinga dia qara'a ni alihi dengar tapak kasut orang duk fit Mayat ni Allah buka dah ijaz pendengaran dia Allah buka dah dengar bunyi dapat rasuk dia. Malaikat, dua malaikat main. Pertama kali setelah kita hidup 50 tahun. Setelah kita hidup 60 tahun. Setelah kita hidup berapa puluh tahun Tuhan bagi dekat kita, setelah kita duduk dengar muka nakil, muka nakil, muka nakil, tak tahu berapa kali dengar, inilah pertama kali mata kita tengok malas ani, dua malaikat iaitu muka dan nakia. tentu bayangkan hari pertama kita dalam kubur esok macam mana? tentu bayangkan hari pertama kita dalam kubur esok macam mana? Ha ada dunia boleh duduk cakap suara deras ni hak di atas dunia kita bercakap semua orang dengar ni. Hak di atas dunia dulu kita angkat muka semua orang pakai angkat tangan ni. Yang di atas dunia setengah kilometer dia buat kita orang dah tunjuk hormat dekat kita ni. Kita ni iza wudi'a fi bi qabri bila letak aja dalam kubur balik aja orang yang hantar kita ni adahu malakani. Mai dah buka nakir ni masa tu taulah kita dapat segala kebesaran kita segala sanjungan yang orang bagi dekat kita segala duit ringgit kita segala pengaruh kita segala kenalan kita segala galanya yang katanya kepunyaan kita tak ada arah pada masa tu kita dengan keingkapan kita tiga lai, lima lai, tujuh lai dengan amalan hada-ada dekat kita kita melutut di depan Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata mengharapkan kesian Allah je Mas satu-satu saja doa ingat apa minta Allah kecikhan ke kita, Yang tu saja kita minta. Ma' saja muka dan nakir ni. Dia tanya apa mula-mula dia tanya apa dia kata ma' pun datapulih azhar lajur. Apa hang nak kata tentang lelaki ini? Dinampokkan wajah Nabi saw yang mulia ini. Nampok sebanyak. Bagi orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mata hidup di atas dunia Dengan lidah yang fasih Dia boleh jawab Ashadu anna huwabudullah wa rasul Aku naik saat ini Dia hamba Allah dan dia rasulullah Bukan boleh kita ni praktis nak jawab. Bukan boleh kita bawa satu nota sorok dalam tapak tangan. Tak boleh, tuan-tuan. Jawab boleh atau tak boleh? Bergantung kepada kita macam hidup macam dunia ni lagu mana. Yang kertas kita beriman dengan Allah, otomatik mulut jawab. Ashhadu annahu rasulullah. Aku naik saksi dia ini rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam aman kafir atau munafik faqul la adri. "Kuntu aqul ma yaqulun nas." Nabi katakan Al-Mahmadi ni punya kaki. Nampak saja wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat tanya hang kenai dia ni? Dia kata la adri. Saya tak dia tak. Enzo. Ada dunia dia tak pernah ambil tahu hadis nabi, ada dunia dia tak pernah ambil tahu ajaran nabi, dia ada dunia dia tidak pernah rasa sayang dan kasih kepada nabi. Dalam kubur hijau ni untuk pertama kalinya dia jawab jujur, dia kata la adri. Saya tak kenal dia ni sama. dan Kita hidup di dunia Allah ni lah, kalau nak dicontohkan. Kalau nak dicontohkan kita hidup aja dunia dah ni. Datuk ulama terkenal dalam Malaysia ni, dok, katalah Datuk Dr Harun bin. Semua orang hak be tapi masjid kenal dia. dia. tanya satu orang, "Hang kenal dak Ustaz Harun bin?" Ustaz Harun, dia duk kampung mana tu? Dia. tanya dia duk kampung mana, tahu dah dia jawab, "Oh, tak apa dak malu. Datuk kok kenal saja nak tanya." Tak kenal tuan Nama tu tak pernah singgah di telinga dia. Tak pernah singgah di telinga dia ni. Nama-nama alif ulama orang baik-baik ni tak pernah mai ke telinga dia. Dia tak pernah kenal orang-orang orang, -orang dari hidup dia. Cuk Imam kampung dia, dia duduk satu jalan dengan rumah Cuk Imam kampung dia. Orang pergi tanya, ni nak terbang tanya rumah Cuk Imam. Rumah Ustaz Ustaz Ustaz tak mana. Ustaz Ustaz Ustaz saya Allah apa nak pasti tapi kalau bagi tahu pun pembunuh dia. Sudah usuk tu Tok Imam kampung dia 20 tahun lah Dia tak kena ingat. Kalau orang tu mai depan dia kita tahu nilah usuk pasal tu cari dia ni oh orang jual ni kena redo tu Dia tak tahu kata orang tu Tok Imam kampung dia manusia yang macam ni Nabi SAW kata masuk-masuk tubuh, malaikat ni atahu malekat ni main ke dia dua malaikat tanya apa yang nak kata tentang lelaki ni Nabi Muhammad SAW dia jawab, la azri aku tak tahu dia tak dia kata, la ni macam ni saja, aku kata senang macam mana dia kata, aku luk kama yakulunas aku ikut orang lah, kalau dia kata apa, aku kata yang pun dan dalam kubur tentang ni nabi sallallahu alaihi wasallam bagitau dekat kita ada hadis yang kita baca ni hadis al-bukhari hadis sahih riwayat al-bukhari nabi bagitau kata ada manusia itu dalam kubur macam ni ikhlas dia bagitau la azri aku tak tahu dia kata, ikhlas dia habaq aku tak kenal dia ni siapa cuma aqulu kama yaqulunah orang kata apa aku ikut dia pak fa la daraita wa Nabi kata malaikat muka Munkar akan kata dekat dia ni la daraita kau tak kenai malaikat kata la daranka betul kau tak kenai siapa dia ni wa la talaita kau tak kenal baca kata ke cerita tentang dia ni semasa dia di dunia dulu tak pernah dengar ke satu ayat Al-Quran kita Rasulullah wal ladzina ma'ah. Tak pernah jumpa ke ayat tu? Atas dunia dulu tak pernah dengar ke satu pesan pun daripada orang ni. Wala talaita, tak pernah bacalah apa-apa pun nasihat, pesanan daripada orang ni. Malaikat saja. Summa yudrabu bi min hadid darbatain baina nabi kata kemudian malaikat munkar dan nakir dengan menggunakan satu tongkat hadid tongkat daripada besi dibalun di antara dua telinganya baina uzunaihi di antara dua telinganya telinga ni maksud di atas dunia tak pernah dengar ceramah agama Telinga ni masa duduk di atas dunia tak pernah dengar Qur'an. Telinga ni masa duduk di atas dunia tak pernah dengar hadis Nabi. Telinga ni masa hidup di atas dunia tidak pernah dengar ugama. Maka kata Nabi SAW, mereka ambil satu satu tukat min hadis daripada besi. Sepuluh di antara dua telinga dia. Fa yaṣīḥu ṣayḥa maka menjeritlah mayat ini dengan jeritan yang cukup kuat menderit dalam kubur itu kena balut. disebabkan apa disebabkan tak kenal nabi maka menjerit ini, ṣayḥa dengan jeritan yang cukup kuat ya min ye... yaṣna'uhā man yalihi illa al Nabi kata semua makhluk Allah boleh dengar jeritan itu tak faqalein malaikat dua makhluk iaitu jin dan manusia kita tak dengar tapi nama kata lain daripada jin dan manusia boleh dengar bunyi menjerit dalam kubur tu ayam itik lembu kerbau kambing anabul lalu tapi kubur tu angkat kepala dia macam seruk rei to macam aku kena ini, ini dia pernah dengar ayam pernah dengar syolah dia di kedai kopi saya juga <laughs> muslimin dan muslimah yang di rahmat Allah yang kibar ambil timpandalah hati pengajaran ambil timpandalah hati bukan untuk siapa-siapa untuk perbaiki diri sendiri ya, mudah-mudahan bagi makhluk bagi manfaat kepada kita semua insya Allah kita menggunakan tafsir nurul ihsan jilid itu Muka 248. Muka 248. Di bawah itu dia kata Qesor tabal Yusuf jadi raja. Malam ini kita sambung ayat daripada surah Yusuf. Ayat daripada surah Yusuf yang menceritakan tentang Nabi Yusuf. Setelah berbagai-bagai misnah dan tribulasi. Berbagai-bagai ujian getir hidup yang dilalui Sampailah dia kepada puncak hidup dia Dia ditabal menjadi raja Bukanlah raja sebenarnya menjadi wazir Menjadi perdana menteri di Mesir Sebab raja ada satu orang lain Raja melantik dia untuk menjadi wazir Menjadi ketua di Mesir Kata Ibn Abbas Tak kala cukup setahun daripada hari Yusuf minta perintah itu Maka panggil akan dia oleh raja Setelah eh, Kalau kita flashback balik cerita hari tu ni Cerita Nabi Allah Yusuf AS, Daripada dalam penjara Dibawa keluar untuk nak Ta'bir mimpi Bila dia keluar keluar mai dia memberi ta'bir Kepada mimpi raja Yang cerita lembu-murih telan lembu-gemur Apa semua tu Bila dia bagi huraian kepada mimpi itu Raja berkenan ke dia Raja ambil dia Raja bagi kemuliaan kepada dia Ha, baik sampai pada malam ni dia kata dipanggil dia oleh raja maka dipakai akan dia mahkota, ha, ini kebetaran raja-raja daripada dulu-dulu sampai kepada raja lah ha, bila kata raja ni kena pakai kerang, kena pakai mahkota kena pakai apa? Uh, apa kalung-kalung mah dan sebagainya, walaupun agama melarang orang lelaki pakai mah tapi nak buat macam mana, lalu-lalu lah kebiasaan daripada dulu-dulu sampai lah yang sepatutnya dicebur ah, sepatutnya dicebur salah tak kira siapa nama kata manusia laki-laki Islam tak agama kata tak boleh tak boleh ha? baik zaman dulu orang dah macam ni dah dipakaikan kepada Nabi Yusuf itu mak potong dan diselendang dengan pedang nah, ini ini semua dia panggil kebesaran dia panggil kebesaran buah mak potong itu kebesaran buah selendang selepang itu kebesaran diberi pedang, diberi keris, diberi itu kebesaran dia adalah sesuatu yang simbolik nak tunjuk kepada, kepada umum kata orang ni diberi kemuliaan begitu ha? maka dipakaikan kepada dia mahkota dan diseledam dengan pedang dan dipakaikan kepadanya cincinnya. Maksudnya cincin raja. Raja ambil cincin bagi pakai ke dia. Maksudnya itu satu satu orang panggil empowerment. Dia seorang bagi satu power. Raja bagi satu power kepada dia. Dalam satu upacara yang simbolik. Cincin raja bagi dia pakai. Begitu. Hmm? Dan dihantar satu kerusi. Yang terbuat daripada emas. Yang bertatah intan dan Yaakob. Hmm. Bagi bangku pun satu macamnya bangku di bangku tu pula gobo dengan permata berlian apa macam-macam hulu di situ. Dan di atasnya hamparan panjangnya 30 hasta, lebarnya 10 hasta dan di patang temuh daripada سترo yang bersongket di atasnya tu Ni nak, nak tunjuk kata tu singgah sana tu hebat macam tu. Buat dengan pelamin, adat pelamin, tu buat gantung dengan kelambu macam-macam, lempang naik apa anu yang moyani nak bagi nampak grand. Itu maksud dia. Nak bagi nampak grand Jadi kita hari ni lah kita pergi mana-mana masjid buat ceramah kita boleh tahu Masjid ni biasa tak biasa buat ceramah Kalau masjid yang biasa buat ceramah tak ada apa Dia bagi meja orang pun mikrofon cukup Macam ni saya boleh berjalan Kalau masjid yang tak biasa buat ceramah panggil kita pergi Kita pergi kita tengok pasum bunga sahaja Zaki banyak daripada orang nak main dengan Yang tu kita tahu lah kita tahu Ini problem sama dia tak nak buat program ceramah agama kepada tak nak buat bila dia buat sekali dia nak bagi nampak grand tu. So. nak grand pihak federal grand continentallah kita nak grand <laughs> di situ kita tahu beti hati ni kita ya. presiden Amerika nak mengucap pun tengah padang aja bukan ada pentas bukan ada apa, -apa pun dia pergi berdiri tengah padang depa bubuh mikrofon sebiji aja ucapkan dia satu dunia betul tak ini dengan pelamin dengan apa, bermacam-macam dengan 50 orang. Tak ada nak sampai macam tu. Nah, muslimin tak lima yang dirahmati Allah. Lokasi singgah sana tempat nak tabal Nabi Yusuf bagi jadi bagi jadi padana menteri Mesir ni begitu keadaannya. Kemoh tempat hak dia nak duduk tu dibuat daripada sutera yang bersongket pula di atas sutera itu atas sutera itu tenung songket pula atas itu nah, Abang kata hebatnya majlis itu maka disuruh Yusuf keluar duduk di atas kerusi emas itu maka keluar Yusuf berpakai mahkota warnanya bersih seperti mana ayat beku. mahkota dia pakai itu tak tahulah buat daripada apa material yang digunakan buat mahkota itu dia kata transparan, nampak macam air beku. Akuahmi teriak dulu, macam apa nama? Ayah, dia bukan nama juga. Bagaikan begitu. Macam muka seperti bulan yang bercahaya. Memanglah dia memang Wahendsel. Nabi Yunus ni macam yang kita sebut dua tiga puluh lepas dia ganteng. Jadi kegantengan dia tu nampak. Macam betul kegantenan dia tu ternampak pada hari dia ditambal menjadi hidup nampak ganteng dia tu mukanya seperti bulan bercahaya dia tu. maka berjalanlah Yusuf pergi duduk di atas kursi emas itu dan sujud segala raja bagi Yusuf itu Oh ha, segala pembesar-pembesar daerah pembesar-pembesar negeri yang bernarung di bawah negara mesir ni hada-ada tu bila dia naik duduk dah, semua pakat sembah dia. kebesaran yang ada pada dia dan setelah oleh raja akan kerajaannya kepada Yusuf. Hmm. Maka di situlah berlaku apa nama dia panggil transisi apa? apa? peralihan kuasa begitu. Peralihan kuasa berlaku secara aman, dia kata. Raja dibagi satu kuasa dekat Nabi Yusuf, dia kata. Dan buang Takfir dan Yani yang lain. Qais dan dia ni apa dia ni? wazir sebelum ni suami Zulaikha. Suami Zulaifa yang mula-mula pi beli Nabi Yusuf di pasar jual orang ni. Dia pi beli Nabi Yusuf. Bila pedagang ni bawa Nabi Yusuf main jual, dia beli dengan berapa harga, bawa balik mai simpan di rumah dia. Bila simpan di rumah dia, isteri dia Zulaifa, sudah jatuh hati kepada Yusuf. Sampai jadi drama kejar-mengejar yang kita baca dalam dunia yang lepas-lepas apa semua ni. Perdana Menteri ni nama dia Kik Sir bila raja sudah berkenan kepada Yusuf raja ambil Nabi Yusuf ni jadi Perdana Menteri baru maka Perdana Menteri lama kik ini dipecat pasal apa? pasal raja sudah cunggu orang baru dan dibuang kik fair yakni suami Zulaikah yang membeli Nabi Yusuf dulu daripada kerjaannya kik kena pecat sebab tempat dia Nabi Yusuf nak ambil begitu dan dijadikan Yusuf sebagai ganti kepada tempatnya. Nabi Yusuf menjadi Perdana Menteri. Menjadi wazir baru kepada Mesir pada masa itu. Dan diserah segala khazanah Mesir kepada Yusuf. Ha, oleh karena Nabi Yusuf dengan otak ekonomi dia. Dia dengan otak ekonomi dia. Dia mentahbir mimpi raja itu secara ekonomi. Pemikiran ekonomi dia tu dikagumi oleh raja. Maka raja ambil dia bubuh jadi padanah menteri, hang jaga ekonomi negara ni bagi jadi elok. Maka diserah segala khazanah kalau kita hari ini Kementerian Kewanganlah, Kementerian Kewangan, Perbendaharaan diserahkan kepada Nabi Yusuf untuk kontrol semua sekali. Malangnya dia kata apa? Maka mati fikser pada malam itu juga. Had etek bagawa. Terjuta terkejut kena pecah ikan ya, kalau dia setuju dengan plan peralihan kuasa cantiklah mungkin khidr tak setuju apa kita tak tahulah cerita di sebalik itu dia gagah buang khidr buang Nabi Yusuf bila dia kena buang pegang dada malam itu juga dia kata apa maka mati khidr pada malam itu juga wallah saya tak jumpa dalam riwayat yang sahih tentang benda ni nah, tapi dia memang kata dia mati malam itu maka mengahwinkan raja akan Yusuf dengan Zulaikha Ha, maka raja mengahwinikan Yusuf dengan Zulaikha begitu baik yang ni tuan-tuan kalau tonton tuan -tuan rojak balik dalam lagi Kathir, dia kata Muhammad bin Ishaq salah seorang ahli sejarah yang diiktiraf ataupun dipanggil dia Ibnu Ishaq dia meriwayatkan benda ni dia mengatakan memang berlaku perkahwinan dia antara Yusuf dan Zulaikha begitu maka raja memberitahukan supaya Yusuf berkahwin dengan Zulaikha sebab suami dia dah mati yang itu isteri Qikfir tadi Maka dapat akan dia Yang ini akan Zulaikha itu oleh Yusuf Masih darah uh, Walaupun Zulaikha ni Dah jadi isteri kepada Qikfir Tapi apabila Nabi Nabi Yusuf Menikah dengan dia Kononnya Zulaikha ini masih darah Dan dapat dua anak laki-laki pula Dengan Nabi Yusuf ini Seorang nama dia Iqrantin Dan seorang lagi nama Misha Misha nama anak laki-laki Ya, Nabi Nabi itu dua nama. Yang kemudiannya menjadi tok nenek kepada Yusuf bin Nun dan juga kepada Rahmah yakni isteri Nabi Ayub alaihissalam. Ini ceritanya begitu. Maka munculah Yusuf di dalam negeri Mesir itu dan berjalan segala keadilan di dalamnya. Nabi Yusuf pun sudah negeri dan dia memanjikan keadilan tersebar di seluruh di seluruh pelosok negeri dia. Maka sukalah kepada Yusuf itu rakyat laki-laki ataupun perempuan. Ha, sebut nama dia semua juga. Sebab dia telah berlaku adil kepada semua orang. Siapa tak suka kepada orang yang berlaku adil. Dan takdir dia pada menghimpunkan makanan. Ha, ini strategi ekonomi. dia. Sebab dia dah diberitahu oleh Allah Subhanahu SWT. Kata mesir akan dilanda kemarau panjang maka dia tak menyusun strategi ekonomi untuk nak pastikan makanan cukup kepada rakyat negeri contohnya kita nak bambut jadi ketua senang tapi nak menjalankan kerja itu susah macam kalau kita sepuk kita kecilkan sepuk cakap kita pada malam ni kita nak jadi pengurusi masjid senang tapi setengah kita menjadi pengurusi masjid nak mengimarahkan masjid itu susah nak ambil jawatan susah-susah pun senang tapi dah pegang jawatan nak buat kerja yang tu susah demikianlah halnya kita berobot di kawasan apa kawasan taman tempat duduk kita kawasan taman penduduk kita berobot ambil jadi pengurusi persatuan penduduk nak jadi pengurusi senang tambah-tambah kalau main duit lagi senang tapi lepas dah jadi pengurusi persatuan penduduk apa program kita buat untuk penduduk kita ada apa tunggu macam agung pula. Kalau tu nak jadi pun apa. Rancanglah sesuatu. Ini kita nak buat hari keluarga untuk taman tempat duduk kita ni. Nak himpun orang-orang ramai. Anjurkan sokan kepada anak-anak penduduk kita ni. Anjurkan sokan. Sokan mesti mengikut kaedah Islam etika berpakaiannya begini, begini, begini. kita terapkan sama benda tu dalam aktiviti di tempat duduk kita itu baru kita jadi ketua yang berbentuan nak jadi ketua tapi tak, tak ada idea nak buat apa, susah Nabi Yusuf AS bila pegang-pegang kuasa dia punya agenda, dia nak buat dua ada dua ada panjang tak, benda dia nak buat Dua dah panjang dah agenda Yang dia nak buat ni Dia duduk tunggu Bila dapat aja Idea dia nak buat apa saja Ni dah dapat Baru nak fikir Nak buat apa Ajaan Orang oh, oh. semua excited so, Tengok dia ni So kalau dapat jadi ketua Apa dia nanti buat Walaupun excited Kita naik naik duduk Itu so, tak ada apa Oh Oh Dia baru tak gawal juga Dia ni pun Nak habis kita Nabi Allah Yusuf AS, Bila naik naik duduk saja Dan tabbir dia Pada menghimpun makanan Jadi ekonomi Makar bina dia akan tempat-tempat dan rumah-rumah yang banyak ini pembangunan dia pak. Bila naik naik jadi ketua atoklah ini orang miskin banyak tak ada rumah kita buat satu projek untuk orang miskin di sini. Oh ni, orang miskin ni depa tak ada, tak ada, tak ada idea macam mana nak cari makan. Kita tolong create, kita tolong adakan satu satu peluang untuk depa cari makan dan adakan satu skim bantuan kepada depa untuk depa nak memulakan perniagaan. Semua ni kena ada pemimpin yang ada otak, pemimpin yang ada idea banyak baru boleh buat bapak dia belum pusing juga dia fikir aku nak buat apa untuk rakyat aku yang susah ni rakyat susah dia ada berapa persen dalam negeri ni hak senang berapa persen hak susah ni aku nak bagi mereka keluar daripada kepungkung susah ni macam mana aku nak buat apa bentuk program yang aku nak bagi dekat mereka ni bantuan dalam bentuk yang macam mana fund daripada mana kita nak ambil nak buat fund untuk membantu orang-orang susah nak memulakan hidup baru ni yang tu kerja pemimpin kena fikir tak boleh bila naik jadi pemimpin kita berkata nak hidup kenapa dia pandai sendiri ya oh lu betul tak guna untuk pemimpin pemimpin kena tolong fikir nama pun pemimpin dia nak pimpin rakyat dia bawa pergi ke jalan yang lebih baik daripada adik-adik muslimin dan Allah muslim maka Nabi Allah Yusuf alaihi salam benar akan tempat-tempat dan rumah-rumah yang banyak maka tempat simpan makanan bagi tahun kemarau dia buat pula susun pula ni macam mana ni nak simpan ni stok untuk masa susah <tuk> betul di peringkat internasional di peringkat dunia daripada stok penimbang Amerika daripada stok penimbang daripada negeri tak ada apa <tuk> dia beli, daripada negeri-negeri yang ada macam-macam Malaysia ada apa? Malaysia ada biji timah dia beli Bukan dia nak pakai. Dia beli, dia simpan dalam stok dia. Dia beli, dia simpan. Dia beli, dia simpan. Dia beli, dia simpan. Terutamanya apabila harga komoditi itu turun. Harga jadi murah. Satu tan metrik jadi berbanding. Masa itu dia beli habis. Sampai nak join. Dia simpan dalam stok dia. Satu masa itu negeri yang keluar biji timah ni nak penuh harga. Nak demand harga. Masa itu dia bawa peluang barang daripada stok dia. Bila barang dia keluar, barang ni imah ni dia ada banyak. Bila banyak, tak boleh nak diman harga. Macam apa? Banyak orang yang mahir membeli dekat orang yang jemuh dia guna stok penimbal dia untuk nak kontrol harga satu dunia idea ni adalah idea Nabi Yusuf secapai pakai oleh Amerika pada hari ini. Arab Saudi yang Allah bagi dekat dia tengah-tengah minyak yang membuak-buak tuan-tuan, lalih mereka kenal pasti daripada jendak nak pergi ke Mekah laluan highway daripada jendak nak pergi Mekah tu semua telaga minyak tu bawah tu minyak telaga tu haduk korek haduk pancut keluar Mekah ni tak tahu banyak mana tak habis tak tahu berapa puluh tahu berapa ratus tahu lagi nak boleh pakai tak habis Kenal pasti kawasan baru lagi. Tuhan punya bagi dekat Saudi ni. Sebab apa? Sebab mereka menjadi Khaddam Al-Haramai. Mereka menjelil Khaddam yang menjaga Al-Haramai. Mekah dan Madinah. Allah bagi kat mereka macam tu. Tapi yang kontrol harta minyak dunia, siapa dia? Amerika juga. Sebab apa? Sebab minyak yang ada di bawah kekuasaan Amerika, cukup untuk dia nak kontrol minyak dunia kalau OIC bercadang untuk nak penat harga minyak dia lepaskan minyak daripada stok dia bagi banyak jatuh balik Allah bila jatuh dia beli simpan lagi rupa-rupanya benda ni mula-mula buat ialah Nabi Allah Yusuf alaihissal inilah orang Yusuf kita ni dibuai oleh oleh apa nak kata oleh oleh keseronokan oleh kekaguman kepada masa silam. Dok kagum dengan Quran cerita kata kita dulu hebat. Nabi cerita kata kita dulu hebat. Samalah macam kita lah ni. Kita pun ada cerita dulu ni, port ni semua selalu untuk tuan, tuan ni. Cerita tuan kita hebat. Tapi tuan-tuanlah hang macam mana? Ayah Allah tak ada tuan hebat. Semua benda ni yang berulang jadi, berulang jadi bukan kepada orang Melayu sahaja. Bahkan penyakit ni kena kepada orang Islam seluruh dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Baik, dia kata maka dibuat oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam semua benda ni sehingga terhimpun segala makanan yang tiada boleh diisakkan itu. Oh. Sampai akhirnya Nabi Yusuf berjaya menjadi menteri kewangan. Finance, apa, Minister of the Year apa dia panggil itu Menteri Kewangan tahun ini dapatkan dia strategi yang dia gunakan kaedah yang dia pakai dan sebagainya akhirnya membuktikan dia menjadi gergasi ekonomi dunia pada masa itu semua stok makanan, doa lah katnya. baik dan apabila lepas sahaja tahun yang makmur itu dan mulalah masuk tahun kemarau ...yang tiada pernah manusia lihat kemarau yang sedaksa itu. Oh, jadi, sungguh apa yang disebutkan itu. Dia memaik kemarau. Dia memaik kemarau. Kemarau yang cukup teruk dah jadi pada masa itu. Maka membeli mereka itu akan makanan pada tahun yang pertama... ...dengan dinar dan dirhak. Bila kemarau, tanam apa pun tak jadi... Duit ni nak guna apa-apa? Masa tu orang tak fikirlah nak pergi beli kaitan baru ke. Orang tak fikirlah duit ni nak pergi beli handphone baru ke apa-apa tak salah. Dia tu fikir apa? Duit nak beli, makan. Makanan tak ada. Tanam apa pun tak jadi dah. Tanah ni jadi kering kontang, gerzak. Maka satu-satunya orang yang ada stok makanan yang banyak daripada dia. Nabi Yusuf alaihissalam maka rakyat negeri dia satu negeri apapun dicari Nabi Yusuf bayar dengan dinar, dengan dirham nak ambil gandum jadi, jadi macam itu. itu berlaku pada tahun yang pertama sehinggalah tiada dia dalam mesir dinar ataupun dirham melainkan semua ada pada Yusuf habis tu, semua pi beli gandum pi beli gandum, beli gandum Nabi Yusuf dikutik dinar, dirham, dinar, dirham dinar, sampai tak ada duit di kalangan rakyat semua ada kat dia dah. apa? Pasi semua orang nak mai, nak mai beli gandum daripada dia. Hmm. Dan pada tahun yang kedua, maka beli makanan pada tahun yang kedua dengan pakaian mai dan perak. Duit dah habis dah, tengok apa lagi boleh guna untuk nak beli gandum daripada Nabi Yusuf, tengok barang mai, rantai bini, pakai gelang bini, pakai apa semua ambil, pi ambil, ambil gandum, beli makan. Cuma tak beri tanam. Tanah semua sudah jadi, tak sungguh lah. Dan pada tahun yang ketiga, beli makanan dengan kebau lembu, unta dan binatang dan sebagainya. Tahun yang ketiga, main hapa perak semua habis dah. Tengok apa lagi boleh guna untuk nak dapatkan bekalan makanan, gandum ni. Tengok lembu kebau, kuih kering dah. Tak ada apa dah, apa pun nak makan. Tolak kebau lembu kuih ni. Tolak pergi Nabi Yusuf, ambil gandum buat balik makan. Hmm? Maka habislah binatang masuk dalam tangan Nabi Yusuf Pada tahun yang keempat Beli makanan dengan hamba Dengan Adam laki-laki dan kumpulan Habislah lembu khabar apa semua habislah Pergi ambil gandum Tolak lembu tolak khabar ambil gandum Apa lagi ada tengok Ada hamba sahaya ada Adam di rumah Adam pula pergi tolak untuk ambil gandum Habis semua Hamba sahaya terhimpun di rumah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Dan pada tahun yang kelima beli makanan dengan kampung dundun dan bendang. Habib yang tak dapat buat dah hingga tanah yang. Tanah yang kering kontang tu. Tolak je lah untuk nak ambil gandum nak buat makan. Dia dah jadi sampai macam tu lah. Dan pada tahun yang keenam beli makan dengan anak-anak mereka itu. Habib kata datang pun tak ada lah tengok anak pula. Dia kata budak ni kalau pun belah pun pun nak kena bagi makan dia aku tolak dekat Nabi Yusuf anak tu tolak dekat dekat Nabi Yusuf Nabi Yusuf ambil bagi gandung dan pada tahun yang ketujuhnya, mereka beli makanan dengan tunggu mereka itu dengan diri mereka sendiri mereka pih serah diri mereka dekat Nabi Yusuf saya serah diri saya saya tak nak apa ada saya serah diri saya saya sanggup menjadi hadang tuan bagi gandung untuk anak bini di rumah untuk bini di rumah makan anak tu eh lah. untuk bini di rumah nak makan dah sampai jadi macam tu itu berlaku dia kata, pada tahun yang ketujuh maka masing-masing jual diri pada Yusuf untuk nak ambil makanan hmm? sehinggalah dia ada lagi di dalam Mesir itu dibayar dengan dina dan dirham, kerbau lembu, kampung dusun hamba sahaya, anak cucu dan badan mereka itu sendiri dijual kepada Nabi Yusuf, melekan semua sudah menjadi milik bagi Nabi Yusuf alaihi salam sekaliannya maka kata penduduk Mesir tiada kami pernah dengar ataupun lihat sehinggalah hari ini akan raja yang lebih besar dan lebih mulia daripada Nabi Yusuf. Oh, sehinggalah Nabi Yusuf betul-betul jadi king. Bukan saja jadi raja, bahkan dia jadi king dalam Mesir. King ni lagi besar daripada raja. Walaupun king tu makna dia raja. King lebih besar raja. kita akan bila kita bercakap bila kita cakap guna perkataan Melayu dia tak apa power bila sebut orang putih dia power dia sebab claim lebih besar dia, betang, dia tak ajak. kan kalau kita kata aku tak upah yakin biasa ya jadi kalau kita kata aku tak upah nak ni ya? tu power bahasa Inggeris tu ada dari situ kan sebut nak sebut tu kena sebut, sebut Melayu dia tak meletup bila sebut cara orang putih ni meletup maka Nabi Yusuf menjadi king di Mesir pada masa itu dia betul-betul jadi orang kuat di Mesir maka kata Yusuf kepada Raja mananya dia pada menteri, dia pun pergi mengadap Raja dia kata, betapa engkau lihat perbuatan Allah dengan aku, Nabi Yusuf pergi mengadap Raja, dia pergi persembahkan benda ini kepada Raja, Nabi Yusuf kata tuanku, cubalah tuanku tengok ini semua, dia kata, Allah yang mengatap benda ini tengok apa Allah buat kepada saya, dia kata Maka apa engkau fikir kepada segala orang-orang ini? Maka kata raja, ikut fikiran engkau lah, wahai nasib. Dia beritanya raja, dia kata, tengok. Saya kata. Diri saya sendiri, pengajaran. Daripada itu, elok-elok dalam satu keluarga reka dua belah berani. Anak kepada satu nabiullah, Anak kepada Nabi Yangtuh. Abang-abang saya buat tahanan kat saya. Dia tak ambil saya perempak dalam kelapa. Dan di situlah bermula susah hidup saya ni, saya dijual, saya difitnah, saya masuk penjara. Semua ni saya lalui, dia kata. Tengok hari ni apa Allah bagi dekat saya, saya menjadi satu satu pemerintah negeri, satu Perdana Menteri yang semua orang main jatuh di kaki saya dia kata tengok apa Allah sudah buat kepada saya, demikianlah berkuasanya Allah SWT memberi susah kepada orang senang dan memberi senang kepada orang susah, Allah boleh buat segala galanya benda ni, dia dikata dekat rajah macam tu kemudian dikata dekat rajah maka apakah fikiran tuanku kepada rakyat-rakyat kita ni yang jadi macam-macam dah ni, sampai apa pun tak ada sah ni kerana makanan saja habis duit ringgit habis kebun, ladang, sawah, bendang habis Binatang-binatkan habis. Adam habis. Semua habis. Tapi, last sekali. Mereka menahan diri mereka. Serah diri mereka. Jadi hamba. Sanggup jadi hamba. Semata-mata tanenuk kepada makanan. Apa Allah sudah buat kepada semua benda. Raja kata dekat Nabi Yusuf. Dia kata, ikut fikiran engkau Wahai Yusuf. Raja kata, Buatlah apa pun. Saya ikut saja. Dia kata, Memandar Menteri Tuan Beta adalah orang yang terbalaik di dalam dunia. Dia kata, Buatlah apa yang padahal. Maka kata Yusuf wa Aku bersaksikan Allah Dan aku bersaksikan engkau Wahai Raja Aku merdekakan sekalian mereka ini hmm. Dia nak jadi cerita apa? Tiga Abdul ke Dia nak jadi tiga Abdul Kan Abang-abang dia buat tahanan Kasi apa macam-macam ni Abdul Wahab, Abdul Wahid dengan apa Kasi tu Abdul Wahab, tiga ni Buat tahanan kat Adi ni orang lah-lah kali, adik dibeli beli-beli ni, beli, beli. oh balik ok, lah kali, bukan adik nak balas-balik dekat abang ni cuma nak ajak abang bagi reti, ni yang kata skadar eh, Rizman, lupa diri ni <SILENCIO> lepas tu adik dia kata, tak paham, dah ni dia kata, dia bagi balik bagi dulu ni, bagi dulu ni, oh skadar Rizman, lupa balik, dia terkepuk meja, dia kata, ini tidak adil dia kata terlupa kata dia baru tak-tak jadi hadam baru tak-tak jadi hadam rupa-rupanya Firam juga baca nurun Iksad e maka karena surah dia boleh buat cerita macam ni aku jangan ingat dia dia tahu tak dia pergi mengaji tamana ke zaman dia dulu nah, dia jumpa benda ni Nabi Yusuf alaih salam ni rupa-rupanya sudah dah jadi benda macam ni dia kata dekat raja dia kata apa tuanku saya berdekahkan semua rakyat rakyat kita yang pada mulanya membeli gandum dengan Main perak dengan dinar dirham dengan apa ni Sampai akhirnya mereka Menjadi hadam kita ni Saya merdekakan mereka Saya bebaskan mereka daripada belenggu penghambaran Dia kata Dan dia kata aku kembali segala milik mereka itu masing-masing. Bagi balik segala dinar dirham mereka Dia bagi balik Dia bagi balik main perak mereka, mereka ni Dia bagi balik lembu kebau mereka ni Dia bagi balik segala-galanya Dia pada nak mengajak rakyat dia kita kena cerdik, kita kena reti, kita kena jadi orang bijak dalam dunia. Bagi balik semua benda-benda ini. Bagi balik, saya kena. Maka dia kata, aku bersaksikan Allah dan aku bersaksikan Tuhan Abu Hajar. Aku bagi balik kepada mereka semua benda-benda ini. Maka firman Allah subhanahu wa ta'ala, Nusibu birahmatina mannasya. Kami beri kenal dengan rahmat kami itu mereka yang kami kehendaki. Allah bagi-bagi rahmat kepada rakyat dari Mesir dengan adanya pada nama Nabi Nabi Yusuf ini, begitu. Baik, walaupun ajaranmu di sini dan tiada kami siap akan pahala balasan orang yang menerjemahkan kebajikan itu buat baik Tuhan takkan sia-siakan kebaikan lebah dan orang yang tinggal agar segala kejahatan tidak akan disia oleh Allah Subhanahu wa taala wala ajrul akhirah khairu lil amanu wa kanu yattaqun dan bermula pahala akhirat itu itulah yang lebih baik daripada pahala dunia Ini Quran dulu dia ajak kita majuk so akhirat tu besar. tak dunia ni kecil aja kalau nak banding dengan akhirat Hak dunia apa dia? Pak Nabi Yusuf dapat tadi dunia semua. Dia dapat dina birham. Dia dapat emas perak. Dia dapat sawah bendang. Dia dapat tu semua dunia. Itu semua kekayaan dia. Apalah kekayaan dunia ni. Berbanding dengan pahala yang Allah nak bagi dia akhirat itu ini. Maka bagi Nabi Yusuf AS. Akhirat itu lebih besar daripada segala-galanya. Dia pulang balik benda ni. Kepada orang-orang yang membeli barang daripada dia tadi. Begitu. Hmm? Baik, kemudian dia kata bagi segala orang yang beriman Dan adalah mereka itu takut sekalian akan Allah Yang dengan junjung, Dengan junjung segala suruh dan segala segalanya Nah, Wallah Lepas ni Allah bukan dia akan masuk, Dia akan matuh, kisah Datang setelah Allah Yusuf Ayli menarik Dan ni bulan depan Pasal apa? Pasal episod yang akan datang sangat menarik Satu. Yang kedua pasal bulan depan lah Lepas tu kita nak kosa jadi bulan depan, insyaAllah, Allah panjang umur kita, Allah bagi masa lapang dekat kita, kita main. Kita dengar lanjutan kisah ni, ketah 3 Abdul. Dia Apa dia? Kisah Nabi Yusuf berjumpa semula dengan saudara-saudara dia. Ini betul-betul yang ada 3 Abdul. So, tuan -tuan tengok macam mana yang Quran cerita kisah ni. Allah subhanahu wa ta'ala Dia atuk itu Cukup cantik Dia atuk Nak bagi abang-abang dia ni Main jumpa dia Main mengadap dia ni Main mengadap Nabi Yusuf ni Setelah Begitu sekali Mereka buat tahanan kat dia Yang berpunca Dari satu benda Yang apa dia hasad dengki Dengki Pasal pak mereka Nabi Yaakob Sayang dekat adik Mereka Nabi Yusuf ni Mereka kata Ayah sayang dekat adik Lebih daripada sayang kami Punca tu macam yang akhirnya dia buat apa? Akhirnya dia bawa Nabi Yusuf di tengah padang, sampai dia lempak dia masuk dalam telaga, dia ambil apa ni? Lumut darah. Darah azizbu di di baju dia Kau balik tunjuk dekat Nabi Yakub. Abang kata Yusuf sudah kena paham trageda. Ini dia bukti dia. Dapat yang kena baju ni. Nabi aku ambil tengok, tengok-tengok Nabi aku ingat satu. Apa kita kata tadi? Oh, dia kata serigala yang bahan adik apa ni, serigala mengaji sekolah ni. Macam apa? Seperti dia buka baju adik hamba elok-elok dulu, baru dia tokan adik apa, dalam kau mercek dekat baju ni. Sebab baju ni tak koyak langsung. Selera. Kalau serigala bahan adik apa baju koyak apa, hamba balik main, hamba bawa balik main baju hamba tak koyak langsung. Begitu educated sekali serigala ni. Nabi Yaakob dah ingat macam tu. Sampai Nabi Yaakob hidup dalam duka cita. Kehilangan anak yang sangat biasa. Yang. Selepas tu jadi ni betul hak kita dua baca ni jadi-jadi. Sampailah Nabi Yusuf sudah ditabat. Menjadi Perdana Menteri Negeri Mekah. Dengan strategi ekonomi dia. Kemudian dengan kemarau yang kata nak jadi-jadi sungguh Allah nak buat tu sekuen ni cerita tu urutan cerita tu Allah buat cukup cantik tuan-tuan dia punya plot cerita ni dalam dalam Quran ni dia dia flow tanpa gangguan dia flow cerita ni orang oh, yang mengkaji Quran ni dia dia dia berasa meresik elok ayat dia dia berasa sedap bukan sahaja Quran ini sedap bahasa dia tetapi jalinan cerita dia tu cukup cantik main beli abang-abang dia ni main atas dasar apa? atas dasar nak main beli gandum daripada wazir negeri Mesir main nak beli gandum daripada wazir negeri Mesir langkah aja masuk Abdul Wahab dengan Abdul Wahid ni langkah aja masuk Yusuf tangkaplah abang aku boleh tengok-tengok oh dia kata inilah 10 jahat amin main beli dia kata puro reba tolak doa tolak nabi yusuf dengan satu lagi bunyari kita baca dulu itu orang ni baik budak baik puluk dia nakal dia tengok-tengok masuk oh dia kata nakal mai balik dekat mai minta beli gandum dia pun jual gandum dia pun nak tolak balik gandum yang dia ambil tu dengan barang perdagangan barang-barang dagangan dengan barang perniagaan yang dia bawa kontrak tolak barang dagangan ambil gandum Abi Yusuf ni bijak dia tak adik. Dia ok. Orang oh, lain di rumah urusan jual beli layan macam biasa. Tapi yang 10 jahat 65 dia layan luar biasa. Dia panggil mereka pergi satu rumah. Dia suruh kadang kadang istana jaga mereka ni elok-elok. Maksud abang dia. Jaga elok, elok makan minum mereka bagi elok-elok. Dan dia bagi gandum pun dengan, dengan nilai barangan. Mereka tolak dengan gandum dia bagi. Dia bagi lebih lepas tu pula, dalam gandum tu pula barang yang mereka ni guna untuk nak beli tu, barang tu dia puk balik dalam guni gandum tu maknanya dia tak ambil hanggah barang tu dia benam masuk dalam gandum, bagi balik barang tu maknanya gandum tu dapat free bila balik dah mereka ni, dia tahan seorang daripada mereka balik, mereka ni dia tahan seorang simpan, dia minta nak tukar dia nak make sure abang-abang dengan ayah dia kalau boleh, mai balik dia buat macam mana? dia pegang seorang dia kata aku terpaksa pegang seorang dia kata hampa balik pasal hampa mengaku kata hampa ni dulu dua belas berhabis bapak hampa Nabi Allah Nabi Yangkob dia kata aku tak percaya cerita hampa aku nak hampa buktikan cerita hampa ni betul kata hampa ni anak Nabi Yangkob Sapa nama adik abad seorang? Lepas sebut ada seorang lagi yang tak ikut kami mai Nama dia Bunyamin. Dia duduk dengan ayah kami. Ayah kami sayang dia selepas daripada kehilangan adik kami hak seorang dulu nama Yusuf. Yusuf ni masih kena paham serigala. Duk pemuh lagi. Yusuf dulu masih kena paham serigala. Lepas berat ayah kami sangat duka cita. Pengganti Yusuf ni Bunyamin ni. Maka kami nak main ni ayah tak bagi Bunyamin mai. Dia adalah pengarang jantung ayah Zalim. Bunyamin dengan Nabi Yusuf macam ni bila ganti. Okey, dia kata Zalim macam ni. Tinggal seorang daripada hampa dekat aku. Balik ni dan mai bawa Bunyamin. Aku nak tengok muka Bunyamin. pasal dia rindu dendam dekat Bunyamin. Buat mai Bunyamin. Aku nak tengok. Kalau betul cerita hampa, apa bawa mai Bunyamin. Tukar hampa ambil balik haniwab balik. Aku nak Bunyamin mereka -lip. lip pun kata ok kami akan uruskan benda ni tapi susah sikit sebab ayah kami tak senang nak lepas bunyi yang minimal balik bila balik mereka lip bagi beritahu dekat ayah mereka buat begitu begini buka-buka bunyi tu jumpa balik barang mereka buat eh eh mereka eh. kata wazir mesir ni orang baik sungguh dia ni pasal apa? dia bagi gandum sedangkan barang dagangan yang sepatutnya tukar dengan gandum dia bagi balik dekat kita apa punya baik menteri ni mereka kata Bercerita dekat ayah dia. Nabi Yaakob. Nabi Yaakob dengar saja. Nabi Yaakob <tuk> kata apa. Ampah balik pergi sampaikan salam aku kepada dia. Beritahu dekat dia. Dekat wazir Masyarakat ini. Aku doakan dia. Lepas pada tu. Bulan depan aku tak tahu apa. -tuk. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> lepas pada tu. Bulan depan. Tuk -tuk. Apa jadi? Apa jadi? Tak sepai kan? Adakah Nabi Yaakob akan main sekali? Adakah Nabi Yaakob akan lepas? Bunyamin saja main ada aib dengan Allah. Jadi bagi orang yang tak sabar balik baca sembir <laughs> dulu, dia boleh tahu cerita dia. Tak? Wallahu Kita tengok dengan satu ayat safar dan surah Al-A'raf. والصلاة على حبيبنا النبي والاخرين والصلي وسلم وبارك على الله سبحانه وتعالى وعلى صحابه جادنا سيدنا رسول الله اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد لله وافني نعمه ولكاه بما زيد يا ربنا لا حدود لنا ينتضي بجلاله قال قديم بالدايره وبالاسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا اللهم افتحل لنا فضل العارفين وارزقنا فمن النبي بجاه خاتم المرسلين اللهم تطهنا بالدين وعلمنا التاوين واهدنا صراطة المستقيم اللهم أرم العطا أقوم ورضقنا التباعا وأرم الباطل باطلا ورضقنا القناة اللهم جعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرق معصوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم